Глава 9. Манія лиха Нарада штабу бойової організації ЮВУ проходила напружено і нервово. Їх четверо – командир Роксалана, Осавул Довбуш, Хорунжі Кармелюк і Тарас Бульба. Вже кілька годин у своїй львівській конспіративній квартирі не могли домовитися про план майбутніх дій організації. Що ми добилися своєю так званою ювелірною тактикою ведення боротьби? гарячкував Осавул Довбуш. Ну, золотарів та бюрократів кілька зарізали, літак крам'яшного знищили, золотими каблучками довели до могили і до вар'ятського шпиталю кілька десятків номенклатурників. І що? Режиму антиукраїнському, неоколоніальному, креольському, промосковському це ніц не зашкодило. Суспільство не збурило, народ не розбудило. Який сенс у такій боротьбі? Чому аж так категорично? Теж нервувалася Роксалана. Кожна наша акція викликає певний резонанс у суспільстві. А це невблаганно наближає крах режиму. Наше завдання – продемонструвати Україні і світові, що є сили, здатні протистояти кліці Кремєшного». Наша боротьба повинна стати каталізатором Народної революції. З такими акуратними діями ми нічого не доб'ємося. Заперечливо крутив стриженою головою Довбуш. Такі вибіркові теракти – все одно, що парламентська форма боротьби. Ну це вже ти, брат, загнув. Втрутився хорунжий кермелюк. Виснянкуватий гнучкий спортивний хлопець. Ми, здається, вже все з'ясували з так званим парламентизмом. Саме це завело Україну у нову залежність. Тому і стали на кривавий шлях. Кривавий? Іронічно посміхнувся Добуш. Мало. Дуже мало крови. Як це мало, Осовуле? Здобувався хорунжий Тарас Бульба, смикуючи себе за уявний вуз. Хіба наше завдання проливати якнайбільше крові? Так. Визвірівся Добуш. Крові. Наші теракти повинні бути страшними. Населення України має вжахнутися. «Впасти в шок!» – кинула Роксолана. «Хай у шок!» – підхопив Добуш. «Але без жорстокого потрясіння воно не отямиться і не повстане!» «Схема проста. Давня і перевірена. Страшний теракт, масовий психоз, тотальний страх і нарешті не менш тотальний гнів!» «Але ж загинуть невинні!» – сказала Роксалана. «Невинних немає», – вигукнув Довбуш. «І ти, пані полковник, це знаєш не гірше за мене». «Це як?» – спитав трохи задобродушний, як на терориста Тарас Бульба. «Як?» – Довбуш підняв руки на рівень очей. «Пояснюю на пальцях. Ті, хто привів кліку кромішного до влади, яка здала рештки незалежності України, винні?» «Винні!» – погодився Тарас Бульба «А ті, хто чинив в цьому опір, але програв через недостатню послідовність і твердість, винні чи ні?» Тарас Бульба ствердно кивнув головою «А байдужі? Чи не винні найбільше байдужі? Ті, хто робив вигляд, що все кругом його не стосується?» «Винні!» – буркнув Тарас Бульба «Отож, я пропоную» Аби для усіх винних нарешті настав час розплати Запала тривожна мовчанка Пропозиції? Процідала крізь зуби Роксолана Масовий теракт Зловісно промовив Довбуш Хай загине якомога більше людей Україну треба шмагати батогами Аж поки вона не оскаженіє і кинеться зубами на свого ворога. Але цим ворогом може зробити нас. Обурливо хитула головою Роксалана. Ні, твердо сказав Добуш. Ми – герої. А ворог для озлобленого народу завжди – влада. Цього разу влада. Антиукраїнська, креольська, промосковська. Тож хай несе усю відповідальність за кров. Будемо голосувати? Розпачливо спитала Роксалана. Ні, сказав Кермелюк. Ми підтримуємо довбуша. Тарас Бульба ствердно кивнув головою. Хтось має план? Спитала Роксалана, нервово кусаючи губи. Через тиждень вся Україна буде відзначати знаменну дату. Ха -ха. Примирливим тоном почав довбуш. День народження свого улюбленого президента Кромешного. На Євразійській площі буде святкова дискотека. Але ж там буде сама молодь, майже діти. Правильно, жорстко відрубав Довбуш. Хай батьки задумаються, яке майбутнє вони пристарали для своїх дітей. Хай схаменуться від того, що вони зробили з Україною. Хай спокутують свої гріхи за Кромешного. За Євразійський Союз, за русифікацію, за розшматовану Україну. Ти. Ти. Роксолана розгубилася. Я солдат. промовив довбуш. А якщо хтось. Досить. жорстко обірвала його Роксолана. Викладай свій план. Мінус хвильова бомба. Роксолана нахмурилась. Ця страшна зброя розриває на шматки, усе живе в радіусі 150-200 метрів від епіцентру вибуху. А може, звичайна пластикова вибухівка з наповнювачем? Висунула свою пропозицію Роксолана. Вбитих буде менше, а більше поранених. Нам же головне ефект. Є технічний аспект. Діловито заперечив Довбуш. Звичайна бомба – це великий... Кілька кілограмовий пакунок, а мінус хвильову можна помістити у цигаркову пачку. Там же буде повно ментів, гібістів, золотарів, тож мішок пластиду з цвяхами й гайками наш боєць до потрібного місця просто не донесе. Добре, погодилась Роксолана. Щодо виконавця доброволець, Ні, заперечив Добуш. Добровольча ініціатива розхитує дисципліну в армії. Виконавцем буде той, кого призначить командування. Невиконання виконання наказу – зрада з усіма наслідками. «Я пропоную...» – трутився Хорунжик Кармелюк. «Аби це зробив...» боєць Чіпка» – перебив його Довбуш. «Чіпка? Чому Чіпка?» «А чому ні?» – підло посміхнувся Довбуш. «А що?» Підтримав його бульба. «Боєць кмітливий, ініціативний, інтелігентний. Хай чіпка!» Погодився і Кермелюк. «Мені що?» Роксолана зблідла, стиснула посинілі губи і мовчки ствердно кивнула. Довбуш з великим зусиллям стримав доволену посмішку. «Відповідальний за операцію Хорунжий Кермелюк!» Розпорядилася полковник Роксолана на завершення. Серпнева дискотека на Євразійській площі у Києві мало чим відрізнялася від подібної липневої, червневої, як також і вересневої, жовтневої, травневої. Все було, як завжди. Музика, рок-частушки у виконанні популярних українських колективів, азартної дівчонки, садко, ложечники Інтернешнл. Публіка, ну, зрозуміла яка, напої... Розведений водогінною водою пивний порошок, ексцеси, бійки підлітків між собою та арешти міліцію бритоголових націоналістів. Наслідки ще більше забруднення центру Києва. Чіпка одягнутий за молодіжною модою в оранжеву люмінесцентну майку та широкі червоні штани. Зачесений на дві проділи, з одноразовим пластиковим кухлем пивного напою в одній руці та цигаркою в другій. Крутився серед танцюючих. Удавав, що когось розшукує. Насправді він шукав місце, куди б йому покласти пачку з-під цигарок Прима з бомбою. Нервово-паралітичний газ у надконцентрованому стані, як пояснив йому його командир Хорунжий Кармелюк. Начіпчене запитання, для чого, мовляв, це, Кармелюк відповів, аби зіпсувати настрій узурпатору Кромешному. адже ця дискотека влаштована на честь його дня народження. Перед операцією Чіпка хотів було перекинутися кількома словами з Роксоланою, такою коханою, але не вдалося. Командування наказало негайно вирушити до Києва. Нарешті Чіпка вибрав місце для бомби. Він підійшов до клумби, сів на бордюр і вдав п'яного. Але не настільки, аби привернути увагу ментів. Вибравши момент, коли публіка заверіщала від якоїсь банальності популярного діджея «Петрушки», Чіпка простягнув руку за спину і засунув цигаркову пачку у кущ штучної жоржини. Потім глипнув на годинник за 27 .10. Рівно о десятій відходить чернівецький потяг, на який він має два квитки у СВ-купе. Чіпка допив пивний напій, докорив цигарку і пішов до станції метрополітену. На вокзалі він узяв сумку з камери схову і пішов до потяга. Поволі, волі, аби не бути ні першим, ні останнім, зайняв своє купе. Замкнувши двері, Чіпка швидко зняв із себе барвисте молодіжне вбрання і вдягнув кавовий модний костюм і теніску. Потім замовив у провідника вечерю в купе. Справу зроблено. Коли годинник показав 10.30, Чіпка ввімкнув свій мобільник і налаштував на перший канал державної телевізії. Диктор – зачитував вітальні телеграми президентової України кромєшному від керівників дружніх держав. Раптом диктор зенервував, екран погас, з'явилася технічна сітка. А потім знову з'явився диктор і тремтячим голосом промовив. Ми перериваємо нашу передачу для повідомлення надзвичайно важливої інформації. Буквально кілька хвилин тому на Євразійській площі, де відбувалася молодіжна дискотека, спрацював потужний вибуховий пристрій. Є жертви. За даними працівників Міністерства внутрішніх справ, вибухнула мінус-хвильова мікробомба. До розслідування справи підключились КГБ і управління боротьби з надмірними розкошами. Перша поки що неофіційна версія це справа рук так званих терористів-ювелірів. А зараз, шановні глядачі, ми отримали змогу передати репортаж наших кореспондентів з місця події. Просимо забрати сперед екранів ваших приймачів дітей. Не рекомендуємо також дивитися цей репортаж людям із хворим серцем та нестійкою психікою. На моніторі мобільника Чіпка побачив напис «Пряме включення» і «Господи, та що ж це таке?» Євразійська площа була залита кров'ю, забризкана людським мозком, рясно всієна відірваними руками, ногами, головами, понівечними тілами. Чіпка, схопивши себе за горло, тихо скимлив. Розгублені офіцери міліції безцільно ходили по Євразійській площі і раз по раз затуляли долонями об'єктив телекамери – але робили це мляво, без завзяття. Тому оператор знімав далі. Крупним планом, до половини зрізаний вибуховою хвилею жоржиновий кущ, на ньому намотані людські нутрощі. Офіцер наступив на якийсь предмет і з жахом відсахнувся. Це було людське серце. Ось відірвана голова з модною зачіскою на дві проділи, з вичавленими очима. Чіпка почав розмовляти сам до себе. У Чернівцях з потяга зійшов сивий, немолодий чоловік з сірим обличчям, мішками під очима і тремтячими руками. Він енергійно жестикулюючи розмовляв з уявним співрозмовником. Бійці ЮВУ, які мали зустріти виконавця Київського теракту, ледве впізнали Чіпку. Вони взяли його під руки і посадили в ЕМОП. Коли командування організації дізналося, що сталося з бійцем Чіпкою, Роксолана сама теж ледве не збожеволіла і мало не застрелила Довбуша. Було прийнято рішення до проведення великого збору організацій ЮВУ призупинити бойові дії проти режиму. Хворого бійця Чіпку вирішено відправити у таємний вишкільний табір організацій у Карпатах під наглядом кількох особисто відданих Роксалані бійців. Сама командир організації «Полковник Роксолана» супроводжувала пораненого Чіпку в гори. Його влаштували в окремому наметі на одній з полонин неподалік Путили, а чотири бійці мали дивитися за ним, готувати їжу і два рази на день доповідати командуванню особисто полковнику Роксалані про стан пораненого. Чіпка нічого не тямив, нікого не впізнавав. Він завзято сперечався з невидимим опонентом про якість оболонського і чернігівського пивного порошку. А потім... Почав розмовляти з сонцем Кінець дев'ятої глави